Capítulo 14 Filhos, sois do Senhor vosso Deus. Não vos dareis golpes nem pureis calva entre vossos olhos por causa de algum morto. Porque és povo santo ao Senhor teu Deus, e o Senhor te escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe seres o seu povo próprio. Nenhuma abominação comereis. Estes são os animais que comereis. O boi, o gado miúdo das ovelhas, o gado miúdo das cabras. O viado a corça, o búfalo, a cabra montês, o txugo, o boi silvestre e o gamo. Todo animal que tem unhas fendidas, que tem a unha dividida em duas, que remoi entre os animais, isso comereis. Porém, estes não comereis, dos que somente remoem ou que têm a unha fendida, o camelo, a lebre e o coelho. Porque remoem, mas não têm a unha fendida, imundos vos serão. Nem o porco, porque tem unhas fendidas, mas não remoem, imundo vos será. Não comereis da carne destes, e não tocareis no seu cadáver. Isto comereis de tudo o que há nas águas, tudo que tem barbatanas e escamas comereis. Mas tudo que não tiver barbatanas nem escamas, não o comereis, imundo vos será. Toda ave limpa comereis, porém estas são as que não comereis. A águia, o quebrantoço, o chofrango, o abutre, a pega e o milhano, segundo a sua espécie, e todo o corvo, segundo a sua espécie, o avestruz, o mocho, o cuco e o gavião, segundo a sua espécie, e o bufo, a coruja, a gralha, o cisne, o pelicano o corvo marinho, a cegonha, a garça, segundo a sua espécie, a popa e o morcego. Também todo o réptil que voa vos será imundo, não se comerá. Toda a ave limpa comereis, não comereis nenhum animal morto. Ao estrangeiro que está dentro das vossas portas o darás a comer ou venderás ao estranho. Porquanto és povo santo ao Senhor teu Deus, não cozerás o cabrito com o leite da sua mãe. Certamente darás os dízimos de toda a novidade da tua semente que cada ano se recolher do campo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu mosto, do teu azeite e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. E quando o caminho te for tão comprido que os não possas levar, por estar longe de ti o lugar que escolher o Senhor, teu Deus, para ali pôr o seu nome, quando o Senhor, teu Deus, te tiver abençoado, então vende-os e ata o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que escolher o Senhor, teu Deus. E aquele dinheiro darás por tudo o que deseja a tua alma, por vacas e por ovelhas e por vinho e por bebida forte e por tudo o que te pedir a tua alma, Come-o ali perante o Senhor teu Deus e alegra-te tu e a tua casa. Porém, não desampararás o levita que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. Ao fim de três anos tirarás todos os dízimos da tua novidade, no mesmo ano, e os recolherás nas tuas portas. Então virá o levita pois nem parte nem herança tem contigo e o estrangeiro e o órfão e a viúva que estão dentro das tuas portas e comerão e fartar-se-ão para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos que fizeras.